Marha magyar szavazó, tőled úgy fél lehet, hogy elrohondod te, marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a nap, mi népünk majd szint val, mint villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg ész aztán. Jöhet éjszakról némi északi fénybe De belenyhulhat a rus medve mancsak, És a fuldokló európai kéznet, végeges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És le hajlik-e merre a marra, Pedig több vas kéne a tűzhalopok, Ha már védte akit aki tartja.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 jó reggelt, ma 2019. október 1 seje van, és 6 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Minden, amit az, az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János már meglehetősen rövidre sikerült. 14 éven a nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Fél kor el kell mennem, mert elmegyek az Olof ház megnyitójára. Ezek a megnyitók, ezek az átadók általában pénteken szoktak lenni, amely számra teljesen alkalmatlan időpont. Ma azonban fél után egyébként sem beszélnék mással, Nemes Gábor volt olyan nagyvonalú, és a mai időpontot áttehetjük tegnapra, így aztán ma nem fogom húzni az időt, és elsimol László, majd Humba Györgyel folytatott beszélgetés után el kell, hogy húzzak. Abban a reményben minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy holnap az a szerdán is még találkozunk. 061-489-099-9 és egy 06 367 711 61 Van a 92.9 frekvencián egy délutáni rádiomisor, amely felsorolja a műsorvezető által lett légyen bárki azt, hogy milyen témákban lehet beszélgetni, de hát az ember nem így beszélget függetlenül attól, hogy a tegnapi nap az egészen, vagy a tegnapi délután egészen. Tehát az elmúlt időben a klubrádió olyan terhet rót, vagy helyezett, vagy olyan hangsúlyt rakott és Andorra, hogy ez összefüggésben van-e káderhiánya, vagy bármi mással, nem tudom, de minden esetre a tegnapi délután az bizonyította, hogy mennyire egyenlőtlenek az erők, mert ugye miközben elmondják, hogy ez a műsor Bolgár György műsor, és akkor az aktuális műsorvezető, aki éppen nem Bolgár György elmondja, hogy ő kicsoda. Szóval ez valami olyan mértékben volt fényesebb, ragyogóbb érdekesebb gondolatébresztőbb, és még pufogtathatnék meg annyi frázis, mint az összes többi műsorvezető, akik derekasa helyt állnak, de közel sincsen olyan világlátásuk és olyan tehetségük, mint az egyébként nagyon megkopott, de még így is hihetetlenül csillogó és Andornak, hogy az olyan egészen elképesztő volt. Nagyon-nagyon érdekes volt, én Szilágy Jánossal beszéltem ezt meg nagyon röpként, aki egyébként nem régen szintén és Sándor vendége volt egy rádió műsorban, ahol kicsit meglepetten fedeztem föld, de teljesen jól helyt állt, és aztán a végén meglett a beszélgetés helye. Meg lett a beszélgetésben az a helye, amit egyébként korábban nem béltem felfedezni. Ugye a nyitó beszélgetés nyitóbeszélgetés az Hont Andrással kezdődött, akinek a nevét mindenki rosszul mondta, aki egy Tóta V. Árpáddal folytatott vitáját, vitája okán került a műsorba, amely nem független a Karácsony gergei körül kialakult helyzettől. Karácsony, Tóth Csaba is egyáltalán, és ennek számtalan vonzata volt, értelmiségi beszélgetés volt, mind a két részről, miközben dél előtt egy volt szocialista politikus vendége voltam, akinek ráadásul a vonzás közvetében megtalálható a Mohácsi marad maradt polgármester jelölt, akivel talán egy hét múlva készíthetek majd interjút, kiderül, nem mához egy hétre, hanem tegnaphoz egy hétre. És ezekből a beszélgetésekből, illetve ebből a beszélgetésből és a délutániból, Ö, vagy a délután itt nagyon érdekes volt egybevetni, mert, mert arról volt szó, hogy, hogy maga a politikát hogyan lehet művelni. Tehát, hogy hogyan viszonyul hozzá egy szép lélek, mint a Honpol, aki azt mondja, hogy nincs taktikai szabálytalanság, és milyen az, amikor gyakorlatilag taktikai szabálytalanságok követnek taktikai szabálytalanságokat. Szinte már alig van játék, de mégis focinak nevezzük, és mégis ez a életünk. Nem akarnék bonyolultabb lenni a keleténél ötlet, amivel kapcsolatban meg lehet nyilvánulni, mint a tenger. Fél nyolckor felhívom elsimol Lászlót, nyolckor lesznek hírek, és fél, között utána felhívom Humboldt Györgyöt, majd elköszönök önöktől. Önökön múlik, hogy miről beszélgettünk az elkövetkezett 21 percben, ami nagyon sok, egy másfél pedig nagyon kevés. Tegnap részleteiben megnéztem a Humboldt videót, amelyet, de ugye a videót a a vittinghof videót, amelyet viszonyogva néztem, de amikor törölték, akkor őszintén sajnáltam, hogy az egészet nem néztem végig. Most ki kéne emelnem egy dolgot a tegnapból, de most számtalan révén meghúztam ezt a Garbut, vagy tök kötött kabátot, vagy nem tudom micsodát, már mint egy olyan ruha nem amit egyébként egy szál meghúzásával le lehet bontani, úgyhogy most már az, most már önökön múlik, hogy ezt a szálat akarják-e húzni, vagy egy másikat, vagy egyiket se. Nem tudom, mi foglalkoztatja önöket. Nagyon érdekes volt a hontadrással folytatott beszélgetés, aztán az, ahogy a hallgatók reagáltak rá, de Ennél sokkal többet, mint amit most mondtam, ötletként nem tudok elmondani. A fejemben a gondolatok. Bárki telefonál, szívesen elbeszélgetek vele, hogyha valami érdemleges témát javasol. A civilapályán ismét 34. lett, aminek nagyon örülök, de kár, hogy nem lett a 33. Tudom, mindig elégedetlen vagyok. Hát most legyen bevezetőképpen ennyi. 061, és egy. 06 Mondhatnám azt is, hogy beszélgessünk. Jó reggelt, Horvált, kettőt, hadd mondjak. Jó, de az egyik a vitinko, videó végét, ugye nem látottam ruhával, és azért, azért nem egy egyszerű kapcsolat volt, a nővesség, a pont, féréről, pont, pont, gyerekről. Pont jó. azt néztem, tehát pont, pont, pont azt néztem, pont. meg ott volt valami kínai kajával kapcsolatos. Igen, az az nem egy akkor, hogy egyszer mentem a mát között. Nem, azt, el, az, az őszintén sajnálom, okay. akinek megvan és elküldi, igen, igen. Jó, hagyjuk is ezt. Ne ez hagyjuk, egy... ne hagyjuk, mert, Lát, mert miközben az ember borzong bele... Igen. mélyebben <gül> sír, ez, ez, ez nem egy örvény. Nem, nem, ez egyáltalán. Na jó, várjál más. A másik. Rátgondoltam este, amikor néztem a, a rónai Jegont, aki nagyon síptem, hát együtt is dolgoztatok minden, és amikor a Szabó témával beszélgetett. Nem biztos nem látta. Láttam. Ö, te nap, te nap takarítottam, és gyakorlatilag mindent hallottam. Arra ar gondoltam, hogy ha, ha te vagy ebben a helyzetben, ahogy ott beszélgettek, akkor te lehet, hogy megéldett. Én biztam beleg, mert 20 éve ismerlek, az, hogy megenged azt a luxus magadnak, mert te nagyon nagy luxus lenne előadás, hogy. Három perc után azt mondod, hogy az illa, vagy hülyünk, vagy beszélgetünk. Tudod, én mi volt az Valamit érzel, amit én is éreztem, és miközben a lojalitás. Ja. Nem feltétlen Orbán Viktor, de e, egyéb ügyben köt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem azt tűnt föl, hogy az elmúlt időben Krug Emilia és Rónai Egon is relatíve, mintha és akkor most mondhatnék Igen. meg annyi feltételes hogy ellenségesen viszonyulna a karácsonyfélek közekhez, és ez egy olyan fajta ellenségesség idézőjelesen, ami nem tudom, hogy belül, bel, belülük jön-e, vagy kreált, ha kreált semmilyen talá... találgatásba nem kezdenék, de a honpola... A tegnapi beszélgetést, ha én folytattam volna, akkor azt kérdezte volna tőlem, hogy mondj János, miért voltál olyan ellenséges a Szabó Timeával, amit természetesen Róna Jegorra nem mondok, de ezzel együtt, amit mondasz, az nekem is megütötte a fülemet hozzátéve, hogy Szabó Tímé a relatíve egész elegánsan viselkedett, hiszen legalább kétszer ki akar törni, mind a kettőt egy tízes skálán kilencesre elfolytották, és ezzel együtt a hagjában legalábbis mosolyogva távozott, hiszen nem láttam a tévé, csak hallgattam. Igen, hát jó, csak én erre gondoltam, hogy te, ha te ott vagy, akkor, akkor tudni, hogy még keményebb vagy, ha én a Krisztávban nem értek egyet, ez a mellenséges, hiszen realitás érzék, tehát a, a, a rónai egon szerintem jól látja nem lehet vitatkozni. a szabot, így már egy babba kéne hagynia, mert hát ez azért nem tudom, hova ez a sok-sok hadudazás, meg mellé beszélés, szóval mit valad, már borzalom, szóval. Nem szóval, tudom, hát, hogy borzalom -e. 06148909999, és 0636771161. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggelt! Jó reggelt, Beretski Csaba, szia! Szia! Figyelj, én nem láttam, és nem is érzek el ez a, a Wittin videó, de, de... nem kell ennyit róla beszélni, nem kell beszélni egyetlen szót sem. Tehát, hogy nem, nem értem, miért a lovakon. Megmondom neked, ez hogy miért, mert vonz. De ne vonzon, de ne, ne, kusztustalan az egész, és akkor, és akkor még, még tovább, uh, tovább intézzük. Mi, mi vonz benne? Az emberi ezt gyarlóságnak az a, az a végtelen egyszerűsége, amit ez a videó a képen betolt. És e, e, e, most jöttél rá, hogy az emberek gyarlók, vagy mi gyarlók vagyunk? De nem, de érted? Minden van, egyes akkor... alkalommal rácsodálkozom. Hát de, de figyelj, Vannak ez, olyan ez, ez helyzetek, ez amikor ha hozzátartozó megkéri, akkor is felboncolják a tetemet a kórházban, és Wittinkhoff Tamás esete, ezen bonctani eset a számomra. Tehát még miatt mi, valaki figyelj. azt gondolja, hogy is a 14 éven aljaknak nem való, hogy én erre különböző nemi izgalmi állapotba hozom. Nem, de, nem, de, figyelj, de nem, egyébként... Nem nem látom még embert, aki, aki masszorhoz jár, vagy kurvához jár. Most miért csináljuk? Olyan ezt? videót, mint amilyen a Wittinckhoff Tamási, a magyar beléletben nem láttam meg. Na most hadd ne mondjak neveket, akik a utóbbi hát, 25 évben. azt kérdezted, egyrészt. hogy mit láttam? Én elmondtam, hogy mit láttam, te hogy nem, mást is láttál, én válaszoltam a kérdésre. Én nem láttam semmit, mert nem érdekel, érted? Engem se érdekelt volt. volna, engem se érdekelt volna. Figyelj, engem az érdekelt, hogy amire így reagál a Vittinghof, az egyébként primérem milyen. És a kettőt fedésbe hoztam, és nem stimmelt. Tehát az a baj, hogy számomra a Vittinghof. De, most... de figyelj, a legnagyobb baj az egész rohadék közegbe az, hogy szomhoznak egy ilyen témát, és utána még te is, és a média ezen bír lovagolni egy primitív hülyeséget. Nem, nem szabad. Nem szabad veled foglalkozni. Ez olyan, mint a Berki személye. Berki Krisztán nem létezik. Nem kell a médiának ezzel foglalkozni. Pontosan az a beszélgetés zajlik itt, mint amit tegnap zajlott a Szénás és a Hont András között. Valaki megmondja, hogy mivel foglalkozzon és mivel nem, amire a hallgató elzárhatja, én pedig maradok. Pontos volt a hasonlatom. Vannak olyan halálesetek, amelyek után a patológus nem engedheti meg magának, hogy ne boncoljon, hiába kérje hozzátartozó, hogy ne nyúljanak a holttesthez. A szó képletes értelmében ez a videó számomra ilyen volt, ráadásul a boncolást nem tudtam elvégezni, hiszen mire elvégezhettem volna a teljes egészében, addigra eltűnt a holttest. Az, hogy viszonyogtam, és az összes többi, azt most elmondhatom, de ezeknek a jelentőségét kisebb annál, mint ami az elemző szándék. Nulahat négy nyolc és nulla egy jó reggelt! Jó reggelt! Százszázalékosan százalékosan egyetértek az előző telefonálóval, Abszolút! Köszönöm szépen! Elnézést, önök nem fognak tudni meggyőzni engem valamiről, ami belülről jön. Én azt értem, hogy önök közül most ketten így gondolták. Én még nem engedhetem meg magamnak, hogy amit elém hoz az élet... Van, amit megnézek, valamit nem. Ezt meg akartam nézni, és sajnálom, hogy teljes egészében nem nézhettem meg. Nem kezdek el rajta úgy viccelődni, mint ahogy ezt egyébként a sajtóklubban ten a Zsolt és társai tették, ami számára egy olyan közeg, amit nem is értek. Még a fiúöltözők se olyan frivolak, ha ez egy jó kifejezés, mint, mint amilyen ez a sajtóklub. De ha nem értik meg azt, hogy ez számomra egy bonztani eset, akkor tudomásul veszem, hogy nem értik meg. Jó reggelt! Jó reggelt, Fiala úr! És a Fidesz nagy természetű keresztény egyedei, akiknek tulajdonképpen hűségesnek kellett volna lenni a feleségük, az életük uram, hasonló videó nem került elém, ha lett volna és akkor olyan hozzáállásom lett volna, mint most, valószínűleg arról is alkottam volna véleményt, és megnéztem volna. Őn most arról beszél, hogy ha az egyik a kútba ugrik, akkor én utána ugrom-e? Ez nem, most nem így működ... Én arról beszélek, hogy amit az egyiknek szabad, azt legyen szabad a másiknak is, vagy egyiknek se legyen szabad. Tehát, okay, hogy öt most... év múlva elővesznek egy videót, vagy négy év múlva, ez, na, nem tudok erre mit mondani. De ezt a videót nem X év múlva vették elő, ez a videó most a választás következtében került ja, elő, igen, hiszen igen, egyébként igen, ez igen. öt De... éve kavarok keveredik, ott Budaörsön, tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen előkerült. A másik pedig az, hogy legyen szíves, mondja meg, hogy milyen helyen hol találok meg fidesz KDMP és politikusról ilyen videót, megnézem. Hát biztos, hogy nem. Elnézést, mondja meg a biztos, címet, nem. nem, ez a biztos, ez nem működik. 061 egy, és Lakatos István, Jó legyet kívánok! Te, aki részben megnéztet a videót, mi volt a benyomásod, mire gondoltál? Hát először arra, hogy nem szeretnék a felesége lenni. Másodszor arra, hogy nem szeretnék a gyereke lenni. Harmadszor arra, hogy nem szeretnék a barátja lenni. Negyedszer arra, hogy csak akkor fogok tudni vele beszélgetni ha túlesünk azon, hogy ezt olyan mértékben elemezzük ki, ami még a jó ízlésbe belefér. Én találkoztam Donát Lászlónak az egyik lányával egész véletlenül, és azt mondtam neki, hogy én például az édesapjával nagy valószínűséggel csak akkor tudnék beszélgetni hosszabban, mint ahogy ezt régen tettem, ha privátin vagy műsorban, ott ugye van különbség, mert ott van egy, személyes, egy másfajta személyes ismerettség a Wittinghoffnál is van, tehát ott is egyébként felmerülhet a magánéleti vonal. Túljutunk azon, ami a vele kapcsolatos vádakat illeti. De most, ha jól értem, a Vittinghof Hof van annyi a vát, hogy a feleségét megcsolt Ez nem vád. Ezelőtt. Nem, nem, nem, nem. Figyelj, az Akkor a... Ez a tény. Igen, Akkor igen, igen. Igen. Az a tény, hogy megcsolta a feleségét 4 évvel ezelőtt. És az, ahogy ehhez viszonyult most, és beszélt róla. Mhm. Uh -huh. Értem. Ne ítélj, hogy ne ítélte, sőt, hozzá. De én nem ítéltem. Jó, Mit nem neked mondtam a én? világnak. A világnak mondtam. Én annyiban ítélek, vagy annyiban megyek az ítélet közelébe, hogy azt mondom, hogy miután itt ez van, én ezt nem tudom kikerülni. Értem, világos. Jó munkát, köszönöm. És Donát Lászlóval is ugyanígy vagyok. Amit tegnap el is mondtam a lánynak. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel a videóval ugye négy évvel négy éve készült. Miért nem négy éve ezelőtt foglalkozunk? Miért most? Azért, mert a Fidesznek ez most jó. Ne, azért, mert most került a szefemeli. De ön nem tudott erről a videóról? Hát, ő se gondolhatja. Miért, gond, miért tudtam volna? Hát mert Budaörs sem mindenki tudott. A lehetséges, én nem vagy Budaörsi. Lágyan, de most... Ha a, a, a lányok udarossal lakott, akkor ez nem került el. Fogalmam nem volt erre. Na de, de, na de most ez egész nem szól másról, csak arról, hogy a politikának ez volt az érdeke, hogy most tegyen Uram, ön, ön, ön, ön ezt mondja, én meg nem tudom. Azt értsem meg, hogy a Wittinckhoffról kialakított képemet alapvetően befolyásolja a videó és az ő videóhoz való viszonyulása. Oh, nem, nem, nem. nem. Nem tudod vágodni. Jó, köszönöm. Egyetlen dolog határozza meg egyébként ezen dolgokhoz való viszonyulásomat, hogy az illetőket ismerem, és az átlagosnál több érzelem van az ismerettség okán bennem, ami az érdeklődésemet akcelerálja. Ismeretlenek esetében ez közel sem biztos, hogy így működne. Illeteket nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bereczki Csaba úrhoz intézem a savaimat. Ha Dajc Tamásról került volna elő... Nem, ezt a beszélgetést nem kezdjük elő. Kerüljön elő! mint hogy a bocskorféle videót Csisztó Zsuzsával megnézte. És még rajtam kívül egy jó párat. Én nem hagyom ezt a beszélgetést partalanná válni. És nem adom el önöknek azt az esélyt, hogy olyasmit gondoljanak rólam, ami nincs bennem. A kíváncsiságomat nem vitathatják el, a jó érzésemet se. Legfeljebb azt mondhatják, hogy önök szerint ennek nincs jelentősége. Én pedig ezt tudomásról veszem. Én azt tapasztaltam az életem folyamán, hogy bárminek lehet jelentőség, és aminek én valamiért jelentőséget tulajdonítok, azt nem tussalom el csak azért, mert a környezetemben jó páran azt mondják, hogy ne, tulajdon, ne nyilvánítsak érdeklődést azon bizonyos dolg iránt. És még egyszer mondom, a dolgot alapvetően befolyásolja, hogyha egy olyan emberről van szó, akik ismerek, hiszen a vele való kapcsolatom más, mint azokkal, akikről csak a hírekbe hallok. Szerintem önök egész egyszerűen álszemérmesek és álságosak, de... ki nem az és Tudják, amikor a karácsony videó előkerült akkor ott ült az ATV stúdiójában Kunce Gábor és Vada Jágnes és mind a ketten arról beszéltek elsősorban Vada Jágnes, hogy hát most erről nem kéne beszélni mert sokkal fontosabb dolgok vannak Én meg azt gondolom, hogy mindig arról kell beszélni, ami engem érdekel. A média, amely engem alkalmaz, óhatatlanul támogat ezen kíváncsiságomban, amennyiben nem támogat, se mikrofon, se kamer előtt nem fogok ülni. Nincsenek olyan befolyásos protektoraim, akik el tudnák intézni, hogy érdeklődés hiányában is ott legyek, csak azért, mert szükség van rám. Ezért aztán nem rossz érzés a civilapályán 34. hely. Míg egy telefon belefér. 061-48909999 és 0636771161 Engem az is megnyugtat, ha egyszerűen csak elmondják, hogy nem értenek velem egyet, de értik azt, amit mondok. Amiben senki nem telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha nem szólal meg, akkor megtalítom. rögtön. Jó reggelt. Jó reggelt. Én tökéletesen egyetértek Bereczki Csabával, és ezt a farizeus félvöszi nem szerekem. Én meg azt gondolom, hogy ön a farizeus. Hahok. Farizeus. Sok mindent lehet mondani, de az, amit én csinálok, az biztos, hogy nem Farizeus. Vagy a Farizeus szó, ami egészen más jelent a hölgy szótárában és nálam. Jó reggelt! Jó reggelt! Én azt szeretném megkérdezni, miért nem beszélünk arról, hogy milyen módon készítették el a felvételt? Alantas módon, tehát ez, ez, de ez vitán felül. Ha? De akkor lehet, hogy erről is beszélni kellene. Lehet, hogy mindjájunkról készülhetne olyan felvétel. Jól, jól beszél a Szilágyival, pont arról beszélgettünk, hogy csütörtökön 7 és 8 óra között nagy valószínűséggel arról fog szólni a műsor, hogy ki kit csalt meg, és mi volt azt követően az ő életében. Anélkül, hogy ez bárki felvette volna. É, é, é, oké, én ezt megértem. Azt viszont nem értem meg, hogy Valóban tudjuk, Budalösön, hogy hónapok óta, legalább fél év óta kering ez a, ez a videó. Jó érzésű embernél kicsapja a biztosítékot. Én például két percet néztem meg, mert saját magam előtt nem tudtam volna tükörbenézni, hogy én kukkolok. Ebben önnek teljesen igaza van. Amikor én ezt tegnap néztem, részleteiben mert nem láttam, nem is, nem is azzal az alapállással néztem, hogy kokkoljam. Azt néztem, úgy néztem rá, mint egy bonztani esetre, amely erről egyszer valamilyen módon beszélnem kell, mint egy téterről, amikor az ember vizsgálszik. Értem. Tehát akkor most egy meghatározott, politikai környezetben élvebontolunk valakit. Hol van itt a politikai környezet? Én ma megjelentettem a politikai környezetet. Az egy másik kérdés, hogy ön gondolja a politikai környezetet. Nem tudom nem hozzágondolni. Hát én nem haragszom, de az, az önnek ebben igaza van. De ezzel együtt én nem tettem ezt hozzá. Ezért én... utasítottam vissza a Dajs kapcsolatos mondatot. Én nem is mondtam. Tudnám mondani, hogy lehet, hogy vannak olyan ö, politikai pártállású emberek, akiknek a moráljába ez nem fér bele. Igen, de most két különböző dolgról kezdtünk beszélni. Igen, van egyszer egy videó, és, azt, és beszélhetünk arról, hogy ennek vannak morális következményei, illetve ö, van egy család, amelyik érintett benne, ö, elképesztően ö, rossz helyzetben vannak. És, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz mindenkinek. A, azt szeretném megkérdezni például, hogy akkor, amikor ezeket a gyerekeket, akik békét nem tehetnek az egészről, és most 12-13 évesek, a, az osztálytársai kezdték el vegzárni ö, tavasszal, amikor már mindenki tudta, hogy kerül egy 12 éves gyerek birtokába, vagy hogy, hogy szerez róla tudomány? Hát ugyanúgy, mint ahogy én, de látja, erről de akkor kellett 12, volna beszélni. 13 éves. De, de az élet ilyen tudja. Tehát én, én gyakorlatilag az életről beszélek, és most ön azt mutatja, hogy mennyi mindenről lehetett volna még beszélni, ha akkor elmondta volna ezt. De miért kellett volna neki elmondani? Azért, mert mindannyian felelősek vagyunk a gyerekeinkért, és abból, abból adódóan, hogy a mi életünk és az milyen szintéren zajlik. Ott valahogy olyan felelősséget kell tudni vállalni, hogy miközben ha félrelépünk, mert miért nem léphetnénk, fél, ez a saját magunk felelőssége, azzal valami olyat követünk el, ami hogyha gyerekeinkre hárul, akkor annak a saját lépésünkkel kapcsolatos felelősségével kapcsolatban is szint kell vallannunk és vállalnunk. Kell. Ennek politikai vonzata a 25. sorban van. É. Az sem meghatározó, hogy ez a videó azért készült, hogy utána politikai célú felhasználása legyen? Hát azt tudjuk, hogy ennek lett politikai célú felhasználása. Azt tudjuk, hogy ezt először sima zs a zsarulásra használták föl, de akkor az igelyett a világán nem volt neki ilyen visszhangja. Öt évvel később lett politikai vonatkozás. Ebbe gondoljon bele. Öt évi keringet. É Higgy el, én nagyon sok mindenbe belegondolok, és nagyon sok polgártársammal együtt belegondolunk, elbortadunk, és felháborítónak tartunk. Én is felháborítónak tartom. Jó, én... mondom, egyes szám első temébe fölháborodok, és eddig is lojális voltam Vittinghoff Tamások kapcsolatban, ráadásul én beszéltem is vele, nyilván magánemberként uh, egészen máshogy, máshogy nyilvánul meg, és rettenetesen bántotta akkor is a dolog. Uh, még egyszer azt tudom mondani, és neki is ezt mondtam, bármelyik könkről. rollam is készülhetett volna ilyen videó. Elnézést, ezt Csak... ön tudja, én nem, tehát uh, amennyiben ön akar érni, akkor tegyen. Jó reggelt lehet? Uh, Elkezdődött egy beszélgetés emberekkel, és nem állt volna jól nekem, ha megszakítom. Um, arról volt szó, hogy én tegnap egy hallgatóm révé, mert én magam nem találtam meg, uh, belenéztem, de nem néztem végig, mert mire megnéztem volna végig, addigra törölték a Wittenhoff uh, videót, Elsősorban amiatt, mert én ismerem a polgármestert, és kíváncsi voltam arra, hogy amit a videón látok, és az, ami a videóval kapcsolatban elhangzott, azok mennyiben fedik le egymást. Tehát ezt a, ezt a videót nem mint egy pornó videót néztem, amit ami engem szórakoztat, hanem egy olyan melléktermékeként néztem a hétköznapi életemnek, amit most a kampány felhozott, amely Től viszonyogtam, de amellyel kapcsolatban azt gondoltam, hogy annak a boncolásától nem tekinthetek el. A szó fizikai értelmében, vagy a szó lelki értelmében, és ezt osztottam meg a hallgatóimmal, akiből alapvetően rossz érzést váltottam ki, abból adódóan, hogy ők úgy érezték valószínűleg, ez pontosan nem lett, tehát, hogy egyrészt valami méltatlan, valami fontos talan dologgal foglalkozom, ráadásul valami olyasmivel, ami ami nem tartozik rám. Én pedig próbáltam őket megérteni úgy, hogy közben próbáltam olyan adalékokkal szolgálni, amely adalékokkal kapcsolatban majd egyszer talán megnyilvánulnak, de még túl közel van az egész ahhoz, hogy elvárhassam tőlük azt, hogy igazán őszinték legyenek. Annyiban provokatív voltam, amennyiben nem elég, hogy nem fordítottam el a szememet, de azt a látványt, ami elém tárult, azt eléjük tártam, és kíváncsi voltam a véleményükre, de ők nem a véleményüket mondták el alapvetően, hanem engem dorgáltak meg, amiatt, hogy egyáltalán ezt megnéztem, és aztán megszobba hoztam. Nehéz ügy. Majd nehéz. Nehéz. nehéz ügy. Az ember beavatatlanul megfogalmazódik az, hogy megnézi, hogy mi van azon a videón. Mondjuk szerintem nagyon helyes volt, hogy azokat a cikkek, amelyek hivatkoztak, azok nem közölték a videónak a forrását. Így van. Én is nehezzel jutottam hozzá. Na de igazság most mennyivel többet az ügyről attól, hogy megnézted? Pontosan annyival, amennyivel, am amit láttam belőle. Na de mi, most tényleg mit láttál? Van egy felvétel, ami nyilván a méltatlan helyzetbe hoz valakit, függetlenül, hogy melyik. A semmit nem e, takarok abból, hogy ez méltatlan, hogy ez kandikamera, Nekem Graham Green egyik novellája jár a fejemben, aminek az a cím, hogy pornó. Nem ismerem. El kell volna. Mir szól? Hát most emlékezetből fogom elmondani, van egy brit házas pár, akik Tájföldön vannak. Én most beleborzongok, mert számomra ez egy egészen meghatározó novella, nagyon régen olvastam és nagyon kevés olyan dolog van, ami ennyire megmaradt bennem, azzal együtt, hogy nem állok helyt azért, hogy pontosan emlékszem rá. Ez egy középkorú házaspár inkább ötven fölött, mint alatt. Angolok, alsó alsó középosztálybeliek, akik tájföldön nyaralnak. Bőle a házaspár egy pornomoziba, alapvetően azért, mert a házasságuk Isten igazából nincs jó állapotban, és mind a ketten azt gondolják, hogy ez valamilyen módon hatni fog rájuk. Elkezdődik a film, és a férfi teljesen döbbenten látja, hogy... és reménykedik abban, hogy a férfi alakot nem mutatják jobban, mert rájön arra a film láttán, hogy a férfi nem más, mint ő, aki diák korábban ezzel kereste a zseppénzét, és próbálja a feleségét valamire való hivatkozással kivinni a moziból, de a felesége is felizgul, akár a szó erotikus értelmében, vagy hát leginkább így, de nincs tisztában azzal, hogy ki a férfi, és nem hajlandó kijönni. Amikor véget ér a film, emlékeim szerint, akkor mind a kettő Uh, hát ugye mindenki más-más módon van uh, zavarban, majd uh, hazamennek, és egy uh, a nő által kiváltott szeretkezéssel fejeződik be a nap, amelyben a férj. Undorodva öleli magához a feleségét, miközben arra a lányra gondol, aki a szerelme volt, akivel a pornó videó készült, amiért pénzt kapott, és akivel való kapcsolata valahol eltűnt a sötétben. És a múltban, és itt ér véget a novella, és valami olyan, hát most, bele, most is beleborzongok abba, ami, ami, amit maga hagyott. Jó, azt kemény, de én nem nagyon látom a pározomat János. Hát én meg nem tudom neked ennél jobban elmondani a párhuzamat. Nem, nem a párhuzamat mondtad, hanem a novellának a Én azt tudom, hogy abban a, abban a világban, ahol hozzám közel álló emberekkel valami meghatározott dolog történik, azokkal én nem tudok egy csomó dolgon túljutni addig, amíg azt a konkrét dolgot meg nem beszélem velük. És ebből én a Nem látod is... hogy a túltolód, mert most szerintem ehhez... Erről a kérdés érdemet tudjál beszélgetni, fölösleges volt megnézni a videót. Tehát úgy érzem, hogy a videó megnézés a sokkal inkább e, e, vájkálás e, valami olyasmiben, ami, ami egyébként magának a jelenségnek a megértéséhez e, semmiben nem visz közelebbet. Az, hogy látod a polgármester ebben a szituációban. Az legfél arra jó, hogy kíváncsi, hogy egy hány percig bírja. Nem egészen Vagy nem, hogy nem. Nem nem. az azzal, amit róla mond. Mi mit mondtak róla? Nem, amit ő mondott erről a videóról, hogy, hogy, hogy, hogy kivel, hogyan hozták össze, hogy milyen volt. Most, ez, ez, ez, ez, miért mit mondtak? Azt mondták, hogy valami masször, nem? és hogy behúzták a csőbe. Hát azért valakit nem mondta, Aki azt nem a, videót nem. a videót megnézi, az abban mindjárt el lehet kezdeni arról beszélgetni, hogy ez a videó azt mutatja, hogy valakit behúztak a csőbe. De egyébként tök mindegy csőbe. Egyébként nincs, hogy a csőbe. Hát, hogyha neked erre van igényed, hogy máshol ilyen vágyédat kiéved, akkor, akkor azt meg fog tenni csőbehúzással is, meg csőbehúzás nélkül is. Pont. Az a kérdés, hogyha ez elém kerül, akkor én ehhez hogyan viszonyulok? És nyilván van, azért tudták behúzni a csőbe, mert tudták, hogy ezzel behúzhatják a csőbe. Hát, ez, ez, ez, ez, ez szerintem ilyen egyszerű. De itt alapvetően. Könyvele. a kérdés, könnye, nem az, hanem az a kérdés ez mi képpen egy közéleti kérdés. Még mi mi, itt megdermednél, mi ketten beszélgettünk a te és az én magánéletemről, soha nem volt olyan érzésem, hogy erről bármikor bárkivel beszélgetni kelljen, mert hogy ha én valamit kérdeztem tőled, akkor arra olyan nyíltsággal válaszoltál, amilyen nyíltsággal egyébként a mi kettünk kapcsolat alapján nem is kellett volna hogy válaszolniál. Az, ahogy Wittinghóff Tamás reagált erre. És az, ami ebben a film, tehát hogy mondjam, e, ha mást nem tanultam, akkor azt tanultam ebből, hogy ha hasonló dolog történne velem, ha, de itt feltételes mód van, akkor egyrészt vagy nem vállalnék semmilyen szereplést, e, beleért vagy lemondanék, tehát hogy, hogy ki is kerülnék abból a közegből, ahol vagyok, e, vagy pedig olyan mértékben, e, tehát azt mondanám, hogy szégyellem magam, és ennél többet nem akarok mondani. Nincs csőbehúzás, nincs blik, nincs semmi. Azt mondom, szégyellem maga, és pont. De várj, de de, de, de azért, azért legyünk, Szerintem legyünk Te, most, ugye, Akkor most több dologról beszélünk megint egyszer. Beszélünk arról, hogy, hogy kell -e, hogy legyen annak következménye közéleti szereplésére, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy megcsalta a feleségét. Ugye ez az egyik kérdés. Hát a, a másik kérdés az, nagyon hogy... Nagyon jól beszélsz, nagyon jól beszélsz, ez, nagyon ez jól beszélsz. Pontosan ez van, ez a másik verzió pedig az, hogy semmi közöttök hozzá. Na, a másik kérdés, az, hogy mindez elmálasztható. Teljesen igazad van a másik. De már én, sor mondjam végig, elmálasztható, attól, attól a ténytől elválasztható e hogy egyébként fölvették, ezt, és valaki fölrakta a világáról, a nyilvánosságra hmm? hozta. Hmm? Mert egyébként nagyon sok közöleti szereplőről ugyanez elmondható uh, lenne, ha, ha ismert lenne a tény. De, de, de, és akkor most mi van? Hát, van, a, van a harmadik feleség. Elnézést, de a karácsonyféle videóval kapcsolatban senki nem mondta azt, hogy itt nagyon szégyelni kell azt, hogy titokban vették fel az egész jobb oldal az alukra. Hát, de, de, de c -c -c -c -c, nagyon nagy a különbség. Igen, mi? De a morgesen a az, hogy a karácsony valójában arról beszélt, hogy a saját politikai szövetséges helyes támogatói, akiknek a színeiben immár már sokkatszor elindul, úgyhogy nem annak a pártnak a tagja, hogy azokról milyen véleményt mond Hát, az vessen én, a karácsonyra az első követ, aki hat vagy nyolc szem közt nem beszél másféleképpen, mint a rádióban, ahogy Vittinghoff Tamás is úgy tűnik, hogy ez, egy masszás igaz, során másféleképpen ez, tud viselkedni, mint masszázsunk kívül. Hát akkor meg az... ne legyünk álságosak. Nem, nem vagyok álságos, csak mindestre. Attól függetlenül, hogy máshogyan, máshogyan nyílik. Hol vagy? És... Mik ezek a hangok? Nagyon jó, ja, Hallom már, igen, jó, most már igen. igen Érdekes, igen. hogy az alagút be fog menni a tére. de. A mai vissza fog hogy... hívni. Az az igazság, hogy ez a kororeggeli vonat, ez rendkívül jó. Ez... Oké, okay, figyeljetek, bocsánat. Amit ilyenkor csúcsforgalomban másfélorra tennék, meg azt ezen egy perc alatt teszem meg. Úgyhogy fantasztikusan jó a zónázó vonat. Na, ott tartottam. Ott tartottunk, Szerintem. hogy más dolog a karácsony és más. Nem, nem, nem de, de megmondom, alapvetően az egyik egy magánéleti kérdés, ami, amit álságos módon hoznak be a politikai közbeszédbe, a másik pedig nem magánéleti kérdés, az, hogy te miképpen vérekedsz a szövetségeseidről. Tehát érted? Azért az azt nem lehet elválasztani attól, hogy egyébként az ő színékben indulsz, és gyökeresen mást képviselsz a nyilvánosságban, mint egyébként a, a, a szűk, szűk nyilvánosságban vagy a szűk körében, Hát ez nyilván rámutat arra, hogy, hogy valaki egy olyan párt család színeiben indul most már sokat szorra valamilyen vezető pozíciója, akiket egyébként semmibe se vesz akiket lenéz, akiket nem becsül semmire sem, de azért fogodja támogatásokat. Figyelj, figyelj, Laci, hogyha én az emlékezetemből hangban, tehát hogyha az én fejem magnó lenne, és én egyébként azt tenném, hogy ezeket a beszélgetéseket, amelyeket másokkal folytattam, lejátszanám, ki tudja hány olyan potenciális beszélgetésbe lehetne bukanni, mint amilyen a karácsonyé volt, azzal az óriási különbséggel, hogy eszembe se jut ezt ah, megtenni. A másik pedig, hogyha én láttam volna a wittinghoff akkor nyilvánvalóan elfordítottam volna a fejemet, és nem néztem volna meg, mert nyilvánvaló, hogy ahogy egy utcán vizelő embert sem nézett meg, sőt oda sem megyek hozzá, miközben azt gondolom, hogy nem helyén való dolgot cselekszik. Az egészen másfajta viszonyulás, mint annak ilyen jellegű képi meg valósulása. Annyiban álljon áll, nem csak a dolgot. Nyilván van négyszám közti most bementünk az halagotba, reméleten nem megy el a vétel. Hallok. Négyszám közti az ember csó mindenről más, hogy beszél, csak nem mindegy. Tehát nem szabad összetéveszteni az önkritikát, az elastorozást az, hogy valaki egyébként a szövetséges, egyről miképpen véletlik. Én is és mások is sok működikusan nyilvánulnak meg de akkor mi a különbség egy között és az között, amiről beszélünk a karácsony kapcsolatban? Az, hogy ez nem a mi táborunk. Tehát ott még ugyanaz. De azért az alagút betette a lábat. Közben hát nem tudom nem elmondani, mert ide Valamilyen módon csatlakozik az osztályfőnök, a miniszterelnök úrnak a hétvégi így beszéde, van, van, amelyben ugye van. azt mondja, de összetartottunk, de zártus sorainkat válta válnak, vetettük, őszinték voltunk egymással, és végül minden nehézségből mindig kilábaltunk, ezért vagyunk mi fent, és az egymást folyton folyvást elárul a liberális baloldal, pedig ezért van len. Ronald Reagan ezt nevezte a 11 parancsolatnak. Igen, a politikában szükség van a 11 parancsolatra, ez úgy hangzik, nem mondj rosszat Fideszes társadalomra. Ez szerintem, mert teljesen igaza van. Tehát az az igazság, hogy lehetünk kritikusnak lenni, lehet belső küzdelmeket folytatni, de van egy szint, hogy meddig, meddig mész ki, a, és még nem ki a nyilvánosság elé. Ez szerintem teljesen rendben valamit elmondott a miniszterelnök. Azért az nem véletlen, hogy ezt most mondta, és korábban ilyen nem. mértékben nem volt 11. parancságot. Beleért, hogy 11. parancsolat ezzel egy ilyen keresztény értékrendű országban, figyelj, azért ez, azért az én jó érzékem, azért itt birizgálva van. Nincs 11. parancsolat. Hát, hát először is... Uh, ez ez uh, a dolognak olyan világiasítása, amit előbb meg kellett volna beszélni Erdő szer Szerintem nem kell volna megbeszélni Erdő Péterre, másrészt idézett Ronald Régentől. De az, a, nem a Fideszről. Jól beszélt, de Ronald Reagan nem a Fideszről beszélt. Igen, hanem arról a fajta politikai lovalításról, ami minden politikai közösség tagjától elvárható, ami nem, nem valamiféle nyárcsorgató, állandó félreértelmezését jelenti a lojalitásnak. A a baloldalon nem vagy a nem Fidesz oldalon nem nyálcsorgató. Tehát, hogy mondjam, ezt a kettőt már nehogy így vessük egybe, hogy az nem, egyik oldalon van a lojalitás, a másik oldalon megvan a nyálcsorgató vezetés. Én nem veszed, ezzel vezetettem ezt hanem azzal, hogy mikörényből is vannak olyanok, akik egyébként szívesen lemondanak a gondolkodásnak a kényelmetlen a oldaláról. És az önkritikárak a a jogos igényéről, és egyébként pedig semmi más nem csinálnak, mint lózunkokat befőnek vissza. Ilyen mindenhol van. Jó, de Laci, könyörgöm, nem tudom, hagyadik éve vagytok kormányon, ez nem létezik az, hogy a lojalitás oda vezessen, hogy az ország gondjairól ne lehessen beszélni, ami egyébként egyes embernek... De hát miért ne lehetne? Hát mi Mert is beszélünk, kapcsolódik. De mi is beszélünk, én is őszintén beszélek egy csomó problémáról, bármilyen politikai szakma, szakmai vagy szakpolitikai megnyilvánulás, vagy konferencia, lehetőség, előadás, az nekem erre, nekem erre teret ad. Én Tusnád Földön nyilvánvalóan máshogyan beszélek, mint sokan mások. De ebből nem következik, hogy a, a közösséghez való tartozásom, a lojalitásom, az megkérdéleződne. Volt, igen, De a, a lojalitás. hogy a lojalitás és a kaszárny a fegyelem az nem ugyanaz. Bocsánat, uh, bocsánat, uh, János, a fegyelem az a frakció munkához kell. A lojalitás meddig általában a politikai munkához, a közösséghez való lojalitásról beszélünk. És az értékeinkhez való loyalitásról beszélünk. Jó, csak azt tudom neked mondani, hogy azt a pornó videót nem láttam a szó átvit értelmében, amikor sajtótájékoztatom, volt a finn miniszterelnök és a mi miniszterelnökünk is, feltettek egy kérdést a finn miniszterelnöknek egy finn újságíró tollából, amely Tibor Csistvánnal volt kapcsolatos, amire ki tudja, mit válaszolt volna, a finn miniszterelnök aztán utólag válaszolt, de először a magyar miniszterelnök válaszolt, és azt mondta, hogy ez a fake news tipikus esete. Tehát azt tudom neked mondani, hogy van olyan szituáció, ami egy, ez, ez, ez a lojalitás, H hogy hogyan a lojalitáshoz úgy, hogy ilyet hazai közegben megkérdezni se lehetne, ebben a pillanatban pedig elkapta a labdát, mint hogyha valami sportesemény lett volna, és nem hagyta, hogy arra a térfére húljon, ahova egyébként föltették. Most meg egészen értettem a, a lojalitás kérdése, hogy, hogy jött ide a Finn Minasztorok látogatáshoz, úgy, ezt nem maradtam egy körrel. Nem, azt el tudom neked mondani, hogy egész egyszerűen a Finn fociba beleszólunk úgy, hogy nem hagyjuk őket focizni, mert úgy gondoljuk, hogy azt a focit, amit játszani akarnak, azt a mi nem játszhatjuk. De nem, ez egy teljesen dolog, hogy az ember mondjuk politikai értelemben tematizál, akár ilyen módon is. Tehát, miért fordítsuk meg az, az legitim dolog, hogy ide jön a filmminiszterelnök és szól a magyar belpolitikába? És láthatólag szándékosan előbb találkozik Dordor Fárával és Karácsony Gergelyen, mint a miniszterelnökkel. Gondolod el fordított esetben, hogyha hogyha a miniszterelnök megy valamilyen ilyen látogatásra, és ilyet tesz, akkor itt van a sajtó attól hangos folyamatosan Orbán Viktor. De, hogy Olaszorsz... Orbán Viktor beleszólt ebbe, abba, amabba. De amikor Olaszországban volt megtette, tehát ma már azt lehet mondani. Bocsánat, hogy... én azt mondom, hogy megtehette a fin is, de ha a fin megteheti, akkor megteheti a magyar miniszterelnök is akkor igenis vélemény nyilváníthat a választások előtt arról, hogy elnézze, szerintem azt, mi lesz Amerikában. Meg, igenis elmehet a szövetségesei az neked, Olaszországban. De neked ebben teljesen igazad van, de egy neked és feltett... És még egy dolog, Laci, igenis neked... akkor beleszólhat a romániai belpolitikába, és kampányolhat az RMD-et senki nem vitatja, én most arról beszélhet, hogy... De úgy is nem, nagyon sokan vitatják én most azt mondom, hogy egy neked feltett kérdésre, ne én válaszoljak. Igen, akkor mi a kérdés? Nincs kérdés. <laughs> Jó, ok Nincs kérdés, arról beszélek, hogy az egy kultúrának a megnyilvánulása, amikor lojalitásról beszélünk. Az a lojalitás, amiről a miniszterelnök beszél, én azt tökéletesen értem, az nem egy nekem való lojalitás, én nem értem, hogy ellenséges. Én egész egyszerűen csak beszélgetek róla, hiszen maga az a lojalitás, amit a miniszterelnök úr elvár azoktól, akikkel ő együtt van, az egy olyan együttlét, ami nekem nem részem. Ő azt mondja, hogy a fajta faluról jött és utcai harcok világához szokott férfiaknál nézd, én tudom, hogy Orbán Viktor faluról jött. De az, hogy utcai harcok világához szokott arról nem tudok semmit. Ez is a részben igaz, mert Orbán Viktor valójában tehát ez, ez, ez, egy szép, ez, ez egy szép ilyen önműtoszási Orbán Viktor valójában székesfejváró Magyarországék lepolgárosult a városába Értem, jön, de ő nem ezt mondja. A, a, tudom tudom de hát ez egyáltalán nem baj, a... csak mert az nem identitásának része az ő identitásának része az is, hogy, hogy ugyanakkor gyerekkorának meghatározó volt ez az nem volt ez a kis volt ez az nem vagyok ez az nem volt ez egy viszonylag urbanizált közegben nőttem föl, de részben a nagyszülők révén... Most egy nem, most nem arról szállítanákat... beszélek, amit én mondom, azt nem tudom, hogy ő hol, visz, hol... Tehát én nem tudtam, hogy az ő gyerekkora utcai harcokkal volt. tele. azt tudom, hogy politikusként utcai harcos volt. Nyilvánvalóan... Nyilvánvalóan ezt a rendben. De Laci, itt kezdődik az, amit már értenet kell, hogy ő az utcai harcosok világában vár el lojalitást, egy olyan embert, és ezt egy olyan ember hallja és kommentálja, aki nem született falun, ez lényegtelen, de, bocsánat, de utcai harcos sose volt és de bocsánat, sose. Lesz. De, János, de hát Orbán Viktor tegnap nem évértékelőt tartott, ahol az egész ország nyilvánosságához beszélt hanem Orbán tegnap a Fidesz kongresszusán De Mindig ezt hozzá, mondja bárhogy hogy... nem így van, méghozzá tisztulító a kongresszusán beszélt, és tegeződve szólította meg a vele szembeülő pártagokat, köztük országüsi képviselőket, polgármestereket, megyei tagokat és települési képviselőket. Ők... Annyiban nem vagyok felkészült, hogy nem hoztam már el évértékelő szöveget, de majd arra kérem a hallgatóimat, hogy segítsenek benne, hogy ő hányszor beszél úgy arról a közegről, ahol ő van, mint olyan harcosokról, akikkel ő együtt harcol, bajtársakról beszél. Sokszor beszél bajtársakról, legutóbbi bajtársakról szóló beszéd, de azt tudod, amikor volt, amik szintén kémelt a sajtó, a a, a torban, a, amikor a frakciót meghívtak, több, több újság is kiemelte, amikor a frakciót meghívta a, a parlamenti szezonnak a végén. És, és ott szintén tegeződve hozzánk beszélt képviselőtársaihoz, mint Jó, egy dolgot. Szerintem ért... ez, teljes, ez teljesen de... rendben van. Amikor de... az ország nyilvánosságához beszél, amikor az állampolgárok azt szólítja akkor nem beszél bajtársatról. de állandó, tehát én nem is a konszolidációról beszélek, és nem is a békéről beszélek. Tegnap, de... tegnap előtt a pártelnök beszélt, Más esetekben pedig a miniszterelnök beszél és nyilvánvalóan a gyerekének ura nem azt mondja, hogy bajtársak. Hát szerintem ez teljesen normális, az, az hogy az a beszélségeket meghatározza a megtorítást, meg a témát is. Nem, itt, itt utcai harcról van szó, tehát azért, azért ismerünk fokozni. arról hogy miben szocializálódott. De én nem gondolnám, hogy az utcai harcról való szocializálódás, itt nyilván nem fizikai, hanem politikai értelemben, ez harcokról van szó, De, hogy az, ezek, ezekben való szocializálódás, az, az mondjuk megnehezítené, hogy az ember egy kultúrás közegben a világ bármely pontján magas szinten tárgyaljon, hozzá tudjon szólni bármihez. Valószínűleg, ha most nagyon lelkizni akarnék, egy ilyen szöveg is kiváltja belőlem azt, ahogyan én egyébként egy Vittinghof videóra reagálok, mert van bennem egy dafka reakció, amely egy reakció egyébként mindenre vonatkozik, most szegény Vittinghof szívta meg, de hát ugye neki van ilyen videója. Én meg azt gondolom, hogy az a fajta lojalitás, amit elvár a miniszterelnök úr, az a különbség, ami az általam kötelezőnek vélt lojalitást, és az általa elvár párt lojalitás között van, abba a hézakba fér bele a Vittinkov féle videó elemzése. Hát ez nem volt egy könnyű mondat, de pontosan fejeztem ki magam. Kamaszt csinál belőlem a miniszterelnök úr. Mindig tehát én nagyon hálás vagyok belőle, mert ha a testem annyira öregedne, mint amennyire a lelkemet e tekintetben fiatalon tartja, én sose halnék meg. Biztos igazad van. Nekem ez egy intellektuális élmény, és bármennyire furcsa amíg a Graham Greenfiller novella intellektuális élmény, a Wittinghoff videóhoz való viszonyulásom is intellektuális élmény, mert ami nem intellektuális élményben, az nem érdekel. Engem minden érdekel, és mindent felboncolok, ami elém kerül. Néha jól teszem, néha rosszul, de mindenről csak utólag derül ki, hogy jól teszem, mert vagy rosszul, és amikor rám szólnak, hogy ne tegyem, akkor olyasmit nem teszek ami másnak káros. De ha valaki azt mondja, hogy rossz ízlésre van, akkor legfeljebb azt mondom, hogy ne kövessem. De jó, el most, most témát váltottál akár. Nem, nem, nem, nem, az nem, az nem. Az nem. Ész, hogy te de de ugyanígy, jelest, jelest, te. Ugyanígy, ugyanígy viszonylag a miniszterelnök úrnak a, a lojalitási. Tehát ez a nem mondjál rosszat pattársadról, de közben a Karácsony Gergelyt a szájára veszi, tehát... a Karácsony Gergely Ellenfele kampány van, harc van, hogy akkor maradjunk ennél a, ennél a metaforánál. Harc van jelen pillanatban. Pozíciókért, telepéseket, vezetőségért, a... okay, akkor... emberek bizalmáért folyó harc van. Karácsony Gergely nem hogy nem passzással, nem hogy nem szövetségesek, hanem, hanem ellenfele, ellenfelünk is, sok olyan. Okay. Jó, de akkor a mondatot úgy kellett volna mondani, hogy a politikában szükség van a 11. parancsolat. Ez úgy hangzik, nem mondj rosszat a Fideszes társadról, de mondjál rosszat ellenfeledről. De ez Most nincs benne. Van. Szerintem miért nincsen? Indirekt módon abszolút ebben van. Miért nincsen benne járni. De ne legyen benne, könyörgöm, ne legyen benne. De miért ne lenne, nem a fidesz Mert megmondom neked, hogy mi legyen benne, benne. Legyen benne az, hogy kétszer ketten futnak 100 méteren, amelyik gyorsabban fut, az nyert. Pont. Én értem a te logikádot, de azt is értsd meg. Hogy, hogy egy pár kongresszuson beszélt a saját híveihez. Oké, értem, hogy sajnos adta a tévé. Végnéztem. Mindent végnézek. Vittinghoff videót, Fidesz kongresszust, mindent. Igen, és biztos szellemileg és lelkileg sokat épültél a Vittinghoff videóba. Figyelj, folyamatosan épülök és le. <gül> Egész Igen. nap ezt csinálom, el kell, hogy köszönjek, mert el kell mennem az Olaf Pálványház megnyitójára, hogy Nagyon és... szép, én tegnap bejártam az egészet, pazar. Akkor te protekciós, vagy el kell, Igen. hogy köszönjek. És kiderült, és kiderült ugye, hogy, uh, hogy a te állandó csütörtökibeszögető bennünket is rendszeresen hallgat. Most téma a találkozó vele megnyitom. Igen, lassan olyan lesz, mint egy iskola rádió szia. Azt mondják, hogy legyek pontos, de hát akkor meg még rövidebbnek kellene lenni szegény Humbolda a folytatott beszélgetésnek. Azt mondja, névjegyzék... Köszönjük, hogy rossz számot hívtam. Lehet? Uh, nagyjából 25, tehát legkésőbb 30-kor le kell, hogy rakjam, mert el kell mennem egy átadóra. Um, Húval Györgyel beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése. Mit tetszik akarni? Hello? Igen. Jó napot kerestek ezzel a Igen, véletlen volt, bocsánatot kérek. összetévesztettem Húval Györgyi telefonszámával. Bocsánatot kérek. Egy -egy. <sítható> Azért nem vetted fel az előben, az urat hívtam. <sítható> aki úgy visszaívott. visszahívott. Um, én egyfolytában tanulok, és egyfolytában butulok. Uh, Niedermüller Péter ritka nyitottsággal fordul a műsorom, és felém minden kérdésre válaszol, de attól én még nem mindent értek meg. Ugye arról volt szó, hogy másfél héttel ezelőtt azzal a felvetéssel élt, hogy legyen egy közvéleménykutatás, amely alapján el lehet dönteni, hogy ki legyen az az egy ember, uh, aki marad. Az, hogy egy közvélemény kutatás hogy lehet készíteni, arról ma már a nép is viszonylag sokat tud, néhány évvel ezelőtt még sokkal kevesebbet tudott. az, hogy ki csinálja, milyen kérdéseket tesz föl, hány embert kérdez meg, hogyan, ez egy meghatározó dolog, ebben is meg kell tudni egyezni, tehát ez nem olyan, nem olyan dolog, hogy menjünk és vegyünk egy zsemlét, ami viszonylag mindenhol egyforma. Arról nem beszélve, hogy a kettünk beszélgetésében te említetted, hogy fogalmad nincs, hogy kinek a megbízásából, de hát most is valakinek készítenek, felmérést, vagy közvélemény kutatás majd kiderült, hogy ez a Závesz nek volt a munkája, pontosan a népszava megbízásából. Én meg is kérdeztem, mert a Závesz azt mondta, hogy ő nem mondhat részleteket, de azt megmondhatja, hogy mikor készült. Így aztán a blogodban föltett kérdésre, tudok neked válaszolni, ez szeptember 14- -e és 21 e között készült, amit viszont azért nem értett az ember, és ezt tegnap próbáltam megbeszélni Péterrel, mérsékelt sikerrel, hogyha egyébként van egy ilyen a felmérés, de azt mondja, hogy ő arról meg nem tudott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt vannak olyan párhuzamoságok és olyan egymás mellett elbeszélések, Amivel nehéz mit kezdeni, különös tekintette arra, hogyha 12 civil, akikről te kimutatott, hogy közben szanaszét laknak a városban, és nem is feltétlen Erzsébet városiak, azoknak a kérését hirtelen figyelembe véve valaki azt mondja, hogy legyen közvéleménykutatás. Miközben egyébként van közvéleménykutatás, ez önmagában egy nagyon fura dolog. Hát még az eredménye, amely azért engem nagyon meglepet, hiszen mutatott egy magasan vezető Fideszes polgármestert, majd mutatott egy több mint 10%-kal mögött lemaradó jelöltet, akit az ellenzék állított ki, majd bemutatott egy harmadik és negyedik helyezettet, Humvalgy és Moldován László személyében, akik ketten összesen 9%-ot képviselnek, jönnek aztán természetesen a bizonytalanok és így tovább, és ott meg az ember azért csodálkozott, hogy akkor a Humvalgot ennyire elhagyta a realitás érzéke, vagy a Závesz miért ennyire rosszul, hiszen egy 39-28-as battamány és Uh, Niedermüller Péter után egy 5%-os volt. hát nem osz, nem szoroz. Itt most felsoroltam hetet, havat, te jössz. Igen, igen, igen. Uh, tehát visszatérve uh, mondtál egy 28-as Niedermüller számot. A másnap a, a népszavában megjelent számok után dr. Oláll Lajos, a DK Azt a láttam a... képviselője, a 28-ból hirtelen 31%-ot csinált, úgy, hogy ö, a szereplők számai változatlanok maradtak kivéve minden a pérterét, ahol egy éjszakadt 3 kal a támogatása. Na most én azt gondolom, hogy, hogy, gondol, hogy csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok meg. Tehát ezekkel a közvényen kutatásokkal én csinyán bánok. Azóta ugye... Vagy bánjál a ö, Hát értem, de egy gondolatot az is hozzáfűzött hogy meg egy közvérménykutatás, amiről nem tudok, mert a népszava kérte, hát... Miért kéne neked arról tudna? tehát az ez... 23 évet csinálom a politikát a magam kis környezetében. Én pontosan tudom általában, hogy, hogy ha egy závett kutat, amelyik É, általában inkább az ellenzéknek szokott kutatni, annak a megbízásából döntő többségben, akkor a tudja az ellenzék. Tehát olyanban nem hiszek, hogy, hogy mondjuk az ellenzéki párt. Gyuri előfordulhat, hogy ebben tévedsz, tehát azért azt gondolom, hogy persze, ebben legyünk emelkedettebbek Persze, de hadd éljek a gyanúperrel egyébként. Érhet, de, de a, de a, a gyanúper nem mindig jó tanácsadó. Hát biztos, hogy így van. De az alapprobléma egyébként maga a kutatása, hogy feszegette is, hogy vajon hogyan kérdeznek, mit kérdeznek. Nekem van egy nagyon nagy probléma. Ezt nem a mondhatta kérde... meg az Ávac. Ezt nem mondhatta. És a szóval pedig nem írtam meg. A kerületben van körülbelül egy nagyon nagy számú roma lakosság él. És őket nem tudom mi módon tudja elérni, hanem személyes kutatás végez bárki is, hiszen nekik nincs vezetékes telefonjuk mobiltelefont, meg a szolgáltatok nem szoktak kiadni. A majd mindenki úgy szokta kérni, hogy nem kiadható. Tehát nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezek a kutatások, és nem véletlenül mennek mellé a kerületi kutatások is, és ezért történt az, hogy sem az EP választáson, sem az országgyűlési választáson, mégsem megközelítődek sem találták el a végeredményt, például az ADP-k hát Egy héttel itt a kerületben, meg az országban mindenhol azt mérték, hogy a MSZ lesz toronyolvasan, szorosan lezett a DK, és harmadikként valahol lent a momentum. Mm -hmm. Ehhez képest teljesen más eredmény született. De ezt hogyan magyarázott meg, mi Sehogy. És ugye ez történt az országgyűlési választáson is. Tehát egy klasszikus mondta annak idején, nem közben kutatás kell nyerni, a választás. Én egyébként úgy érzem a a, a, a mert rengeteget dolgozunk a, a, a csapatommal, saját magunk két kézzel, az emberek odajönnek a az utcán, mikor rakjuk fel a tábláinkat, és azt mondják például majd szombaton. Hogy... Nem mit van előttem, tehát én a záveszett hadvédje meg 28-an a závesznél, és Olaj Lajosnál tényleg 31 van föltüntetve. Azt, azt Olaj Lajosnak kell elszámolni, hogy ő ezt a hármat hol találta. Hát, beleértve, beleértve, hogy aztán a 40-nél meg összeadja a rátok, már mint a Humvaldra és a Moldovára való szavazatot, ez legyen már Olá Lajosnak a matematikai leckéje. Én azt értem, de Olá Lajos közössége az, az aki ebben a kérdésben próbál mindent. Jó, ja, minden de minden Olá kell ezek szerint Churchill-el összehozni, és nem a závec Az igaz. Ez az nagy igaz. különbség. Az igaz, de én nem a závec mondtam azt, amit mondtam. A ávet kutat én az azt mondtam, az utolsó két nagy kutatás a kudarcot vallott. Azt gondolom, hogy ebben a kutatásban is két héten belül pontosan tudjuk, hogy mennyire jól mért vagy nem jól mért. Én azt mondom, hogy azt gondolom, és szerintem meg fog erősíteni a választás, hogy nem jól mért. Az 5% és a te esélyed azért ott, tehát ott valamit, ott valami, ott valamit alapvetően rosszul kell akkor csinálni. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy... Te, uh, még egyszer én azt gondolom, hogy Vattamán Zsoltot le fogom még így is, hogy Niedermüller Péterben van ebben a játszmában. Ugye, beszélünk 15-én, uh, akkor nem fog Itt nincs akkora, izé, meg nincs annyi energia, hogy kiszedjem ezeket a mondatokat, és szembesítsen veled, úgy elég lesz ez, izé, emlékeztetni téged. Tehát nem kell ahhoz így majd on, ezt a műsor beidézni. Azt kérdezem tőled, úgy szól a hírklik szövege, amely természetesen hangulatkeltő, mint a jóformán. Ma már mindenki hangulatkeltően beszél. Alig lehet olyan műsort hallani, amely olyan hangon beszél, amely nem hangulatkeltő. Magamat nem minősíteném, lehet, hogy én is ezek közé tartozom. Nem sürgetik a hatóságok a hunvad ügyek folytatását. Szeptember 18 án az önkormányzati választások utára halasztották az Erzsébetvárosi városi polgármesterje, hogy elleni per következő tárgyalását, A nyilván jól jön a pengejelen táncoló Fidesznek a hetedik hiszen vagy ő szavazatokat vehet el Nidermüller Pétertől, az ellenzék közös jelöltjétől. Nagyon rossz indulatú volt ez a hírkliket hiszen azt elfelejtette hozzátenni, amit az alapszik tett, hogy én mentettem magam ki erről a tárgyalásról, tehát nem a hatóságok alakították, el, hanem én előzetesen kimentettem magam ezen a napon igazolással, és ezek után a bíróság adott egy következő időpontot, és ismerve a pkk nek a leterheltségét, általában több mint egy hónap után szoktak adni egyébként következő időpontot. Tehát nem a bíróság alattotta, hanem én mentettem magam ki, igazoltam, hogy mivel mentettem ki magamat, és ezek után a bíróság a lehető legközelebbi időpontot adta az ami október második án Semmi köze tehát a hír, hír ennyiben ment félre egyébként, hogy azt a benyomást keltett, azt a láthatót, hogy a bíróságok valamilyen okay, módon... Oké, rendben van. Én azt kérdezem, te... tudod, hogy semmi közöm nincs hozzá, tehát az ég világ semmi közöm nincsen hozzá, de azt megosztod velem, vagy nem, hogy milyen mentségre, vagy mire hivatkozva mentetted ki magad? Orvosi. Uh -huh. Tehát annak nincs köze a mostani beszélgetésünk közt, tehát nem a... a... Nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, semmi köze. Oké, okay, hát ez, ez jelentős különbség. Niedermüller Péterrel beszélgetve, ugye párhuzamosan folynak a beszélgetések, ő azt mondta, hogy lehetséges, hogy a honvad arra hivatkozik, vagy bárki, Botka László, hogy itt az elmúlt nem tudom hány évben mindenki osztott krumplit, hagymát, akármit, ne osszanak krumplit, ne osszanak hagymát, ne osszanak krumplit választási periódusban, ne osszanak krumplit a választási perióduson kívül, ha ő lesz a polgármester, ezt megszünteti, megoldja valahogy másféleképpen, nem akarok olyasmit mondani, amire nem biztosan emlékszem. Tehát önmagában ezt a hagyományt gondolja felrúgni, mondván, hogy ennek volna másféle ö, megoldása is. terül. mit gondolsz? Hát azt gondolom, hogy ö, ö az emberek a választási időszakot ugyanolyan nehezen élik meg, akik rászolgóanak, mint amikor nem, nincsen választás. Tehát most azt mondani, hogy május után, mikor ételt osztottunk idén májusban, meg előtte január-februárban ruhákat, hogy most azért, mert éppen bejön egy választás, hogy hagyjuk fel ezzel a hagyományunkkal, az egy blödség szerintem. Tehát, Ilyen alapon azt is lehetne mondani, hogy ne osztogassanak a kitelepülő pultoknál szöngyűjtót, mert van, aki elviszik Igen, igen, természetesen. Amikor, igen, igen, igen, igen. Mert igen. annak is van értéke. Hát egy kiló krumpli szerintem olcsóbb, mint két darabtól. Azt kérdezem tőled, hogy a Humwald blog, a Mi Erzsébet városunk blogot az kiírja? Hát a Humwald blogot, az az én blogom, a Mi Erzsébetvárosunk az nem az én blogom. A Humwald blogot az teljesen természetesen én és még egy-két ember felkezti, de nagyon régóta, tehát ez szerintem 6-7 éve megy. És ennek volt egy előbb blogja is, ami átalakult. Ez annak idején a pereimmel kapcsolatban jelent meg, és ott az volt a célja, hogy egy tájékoztatást adjon, hogy éppen hogy áll a nagy Aztán, Amikor az beszéljöződött, átmentünk egy másik blog, egy egy teljes, ezt a blogot kezdtük csinálni, amiben alapvetően most már az utóbbi időszakban, mivel perek nincsenek, ezért inkább ilyen közéleti állásulások meg, meg ilyen ismeretből visszük. Magyarul az a hegyek szülte egerek írás, amely végigveszi az egyes választókörzetekben indulókat, adnak nem te vagy a szerzője. Uh, hát de, de, de. De... Um, azt kérdezem tőled, hogy ott egyébként hogyan vannak a kiemelések, hiszen itt fel van sorolva tíz választási körzet, de tudom, hogy több van, de közben kimarad a harmadik, az ötödik, a hetedik, ezekről egy szót ez a bejegyzés. Hát nem, ezek voltak az érdekesebbek. Ugye ez azzal kapcsolatos, hogy hányan mentek el az előző választásra, igen, igen, igen, igen. illetőleg arra, hogy az egyes indulók uh, hogyan köthetők Erzsébetvároshoz, illetőleg milyen esélyük van, egy összefüggésben vagy egymástól függetlenül. Igen, igen, igen. Hát azt ugye jól lehet látni az elmúlt két választáson, hogy az összes választónak hány százaléka ment el szabadni. Ugye mindig az látható, hogy Erzsébetvárosban nagyon alacsony a aminek egész egyszerűen az az oka, hogy Erzsébet város lakásainak a fele albérlet. És a tulajdonos, aki szerepel ugyan a választói négyérzékben, nem lakik itt. És általában ne, nem nagyon aki vidékről visszajönni szabadni, és ennek következtében mindig nagyon alacsony részvétel jön ki. 35-38% szokott lenni az önkormányzati választási részvétel, és ehhez képest van egy kalkulálás. Ami nem biztos, hogy így lesz, tehát ez bármi lehet. Azt kérdezem tőled, hogy a te indulásodat már elmagyaráztad, a gyermekeid közül hány indul, és végül is milyen uh, indítatásból? Én egyet engedtem indulni, tehát az is egy... Ő uh, András? Az András, igen, ő elteljók hallgató, már... Ő a négyes választókörzetben indul. Így van, ő, ő, ő alapvetően... Uh, a közjog érdekli egyébként a, a jogi egyetemen és az, és az alkotmányok, és ő maga kérdezte, hogy indulhatna el, mert például két héttel ezelőtt volt egy prezentáció is az, az elt n de be kellett mutatni az önkormányzati választásokat, és például ő prezentált a csoportjában. Tudott példát is mondani, hiszen közel hozzá. A másik fiamat nem engedtem indulni, mert az elég színét néz neki, hogy tíz körzetből van három honvalt, a kettő is soknak tűnik néhány embernek. Ő listán 11. helyre oda tettem, hogy vigaságként, uh, de hát ennek nincs jelentősége, hiszen 10 képviselő uh, uh, jelölt mellett van négy lista hely, tehát 11. ként az csak egy ott van. Tehát, uh, tehát a válasz a kérdésre, hogy egy azt írott, hogy ha a népszav által közölt felmérés közelít a valósághoz, akkor Erzsébetvárosban október 13-án Vattamány Zsolt lesz a polgármester, de 8-7 arányú ellenzéki többség lesz a testületben. Ez milyen módon jön létre ez a számítás? Az úgy, hogy azoknak az esélyeit, tehát például az ötös körzet, ahol nem szerepel semmi ö, ö, semmilyen számítás, ott egy olyan jelölt indul, akinek nagy esélyt ad mindenki. Ő azt hiszem, 94 óta képviselő abban a körzetben, ő volt az SZDF elnöke korábban, és az utóbbi két választáson függetlenként indult. Tehát ez, ez úgy adódik, hogy végig nézzük az egyes körzeteket, kinek van esélye, és gyakorlatilag az ellenzéki jelöltek, meg a független jelöltek, ebben mi is benne vagyunk, valószínűsíthetően a, te, a, te, a, te a helyek többségét megszerdik. Tehát ez, ez, ez egy egyszerű olyan számítás, amit, amit a helyi viszonyokra alapozunk. Én abban biztos vagyok egyébként, hogy ahogy az elmúlt öt évben most sem lesz többsége a Fidesznek, ma az elmúlt öt évben sem volt többsége. Értem. Született egy ö, aláírás gyűjtemény a Niedermüller csapatban, amely arról szól, hogy alulírott XX-ről ezúttal nyilatkozom, hogy sem nekem, sem közeli hator, ö, hozzátartozom, sem érdekeltségeinkbe tartott cégnek és annak beosztotjának nincs tulajdonjoga, nincs üzleti érdekeltsége, nem is tervezi ilyet szerezni belső Erzsébet város területén működő vendéglátóipari és vagy idegenforgalmi vagy szállodépar és vagy Airbnb egységben, amit az ember egyébként nem ért, hogy miért csak belső és ez, ez személyenként változik talán, mert egyébként város területén kellene, hogy legyen a szöveg. Így van, így van. De mondjuk az Airbnb az dönten a belső részen működik, tehát ott van már olyan lakóépület, ahol a lakások 10, százalig csak lakó, a többi, az mind így funkcionál. Hát ez egy nagy probléma ott, leginkább azért, mert ugye e, itt egy vadkapitalizmus van, ugye az Airbnb-t arra találták ki, hogyha nekem van egy lakás, amin elmegyek egy hónapra nyaralni mondjuk a Maldit-szigetekre, akkor valakinek adom egy hónapra, hogy termeljen pénzt a lakás. Ez volt az eredeti célkitűzés, majd után jött az üzleti szemlélet, nem csak itt nálunk, máshol a világon, itt lakásokat vettek, és így kezdték el üzemeltetni, hogy nagyon rövid időszakra kiadták állandó változók közösségnek. Aztán nálunk Magyarországon. Itt a belső Erzsébetvárosban ez, ez még turvában lett megoldva, mert mondok egy példát, 10 négyzetméterre kiadták öt embernek, ami ugye egyrészt ö, ö, ö, iszonyú jelent, hiszen azért egy 10 négyzetméteres lakáson öt embernek a hulladéka meg minden más megter el a életét. a zaj, a korszint mind hozzájárul. Tehát, Két olyan megoldás van egyébként, ami ezeket Airbnb a Airbnb-ket a világon kordában tartja. Az egyik az, hogy meghatározzák, hogy mit tudom én, egy 20 nézetméters lakást hány embernek lehet kiadni egy adott időszakra, mondjuk egy hétre, egy napra, stb. A másik verzió az, amit most már elkezdtek a világ nagyvárosaiban egyre több helyen bevezetni, az meg arról szól, hogy vissza kell térni az eredeti nem Nem céllal kell ezt alapvetően működtetni. Az évnek van 365 napja, azt mondjuk a 365 napból kiadható ilyen célra 50 napra mondjuk egy, így -egy lakás. Ez a két megoldás létezik. Valamilyen módon ebben is lépni kell, és nem a kormányra kell mutatni szerintem, mert általában a helyben több dolgot lehet megtenni, mint bárhol máshol, abban különbözik az én elképzelésem, hogy én azt mondom, hogy azt kell szabályoznunk, hogy hány mé -d -d méteren hány embernek kiadható. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten folytatjuk. Minden jó. Szia. Szia! Honva hallották. 5 percig még maradok, de egy pillanattal se tovább, mert hogy ráadásul azt hívják, hogy pontosan kell ott lenni, hát, hogy hogy érek oda, azt majd holnap elmondom önöknek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, 061 489 és 06 3677 kerek 280 másodpercig állok az önök rendelkezésére bármilyen témában. nem mutatnak irántam érdeklődést, abban az esetben viszont korábban elhagyom önöket, így aztán 0614890999 és 0636771161 először. Holnap Tócsaba a Baranyi Kristina számíthat az Önök érdeklődésére emlékezetem szerint. 0614890999 és 0636 771161 másodszor. Jó reggőt! Szia, Parguta József vagyok! Szia Nagyon furcsa érzései vannak ebben a dologban, az elejétől kezdve, onnan kezdve, hogy... Hunga Györgyet felbefogták sok-sok évvel ezelőtt, akkor is nagyon szimpatikus volt nekem, amikor most nálad megszólalt pláne, de az nagyon zavara, hogy sértettségből indul, azért nagyon egyértelműen kiderült, és mindent ennek rendel alá, összes érvét, mindent, és ebből nem nagyon lehet kiszabadulni. És mintha a környezetről nincsen tudomása, vagy azt mondja, hogy ez így, nem is érdekli. Most befogadó vagyok, és nem vitatkozó az időrövítségem miatt. Nu hat és nulla senki többet. Ádám akkor amikor ennek vége van, akkor létszöves vedd át majd a képet és a hangot. Köszönöm reggeli figyelmüket, döröpontfialajanoskukatz, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Ha az utolsó volt, akkor már egyszer találkozunk valamikor valahol.